O kulla mbala le të nfinar. në fina. Në lezët në ruar, kësaj dy njaja për i dhjenë fundi. Dy njaja me gjithë bukojit e saj po lërgohet dhe akireti po afrohet shumë prej shenjeve ta ardhje sa akireti të këndodhur dhe këndalë dhe një pjesë prej tyre pritet të vinë. Ardia e tyre është paralajmërim që njerëzit përgatiten. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, badiru bil a'mal. Shpejtani për të bërë punë mira. Bëni punë mira sa më shpejt përpara se të vijë dheljali, para se të dal kafsha, e cila do t'i do t'i shënojë njerëzit me iman ose me kufër, edhe shenjat e tjera. Shpejtoni për të kryrë pun të njera Para se t'jithvon Para se t'dal djel nga përëndimi Dhe mos i parënohet më asë një utopia Këto janë disa shenjët të mëdha të cilët do vin Ka dhe shenjët të tjerë të voglet të cilët Do vin gjithashtu dhe nuk kanë ardhur akoma Në tërgom në hytë bëne kaluar Që një për i shenjëve të kamendi Që nuk kanë ardhur akoma është dalja e mehdit radhiallahu anhu, për cilin ka të reguar profetës sallallahu aleyhi sallem, dhe të reguam që i do zhvilloj disa beteja, për të cilëve a i do dali fitimtarë dhe do vendohë si islami peshen e ti të ranë në tokë. Dhe një për betejeve dhe ti e përshkruam profetës sallallahu aleyhi sallem në disa hadithe, të cilin ne të reguam shkurtimisht në fitbën e kaluar, thot profetës sallallahu aleyhi sallem, Tregon për ardhën e dëgjali cilë e shenjë që vjenë basë sa një gjarje Thot nuk ka përdak dëgjali dhe, dhe deri sa Romakët të shkojnë në Amakë ose në Dabit Në një transmitim thuët që ata dhe kenë 80 flamuj në shdo flamur Por shdo flamuj dhe jenë 12.000 ushtarë Dhe më thë numërën ushtarë dhe jetë 960.000 dhe jeta i ushtarë Romak Dhe shkojnë në Amakë ose në Dabit Jënë dy vënda fër halepit. Edhe dhe grumbullon muslimanët për t'i luftuar romakët. Sikur sa ta e në grumbullon për t'i luftuar muslimanët. Gjitheshtu, dhe dali një ushtri nga Medina të cilët janë njërëzim më të mirë në tokë atë ditë. Dhe e se kur të rështohen, dhe thonë romakët në linine që të marim ata në që janë për jush të cilët në kanë vërarë dhe në kanë luftuarë. U thon muslimanët, jo pa asallahu nuk u lem juve që të bëni gjë me vëllezrit tanë, edhe atëri i ftojnë. Edhe në këtë lug do ketë do ndodhi një përplasje shumë e madhe mes dy ushtrive. Atë muslimanët do vendosin një lloj kushti për vdekje. Kush për vdekje nuk ka pa nuk ka pas kurëllim mesa kuptohet në hadithin që profeti zënën ka pas për qëllim këtu që të dalë da një grup muslimanësh të cilët do japin besën Allahut që thotë ose këthejme fitimtarë ose të zdesën mos të thejme më brapë që pa marë fitohën ose të zdekin edhe dhe një grupë musimane është me këtë dhe besën tjilë dhe nisen o të vdesin o të këthejme fitimtarë dhe e risa luftojnë dhe në darkë rdes kur rdes dhe këthejet kështë të këthejet dhe në basi këthejen ditën e dytë thot e, luftojnë për sëri dhe e risa indanon nata edhe këthejnë këta dhe këta thot Edhe këj grupë shdukët, grupë i parë që kështë dhe mbesën, më pasë, thotë, jabin mbesën për shëri muslimanët, që ose të vdesin, ose të këthejnë fitimtarë. Edhe lukësojnë dhejnë se indalon nata. Pasë të thotë, këthejnë këta dhe këta pa, fi, pa fituar asë njëra paljë. Edhe shdukët këj grupë i cili dhe besin që të është të për të vdekur. Ose vdesin, ose një pështë të e këthejnë, më pas, të të, Da një grup që apin besën për luftuar dhe mdekje ose të fitojnë edhe luftojnë dhe sa ngruset edhe këthejmë përse i këshër e tretë pasa i thot ditën e katët nëngrihen pjesat tjetër e muslimanëve nëngri muslimanët dhe përndimuar ata që luftonin edhe këtu thot munden edhe e mbathin vrapit një e tretë e muslimanën këpetej këtyre Allah i më dhuruar nuk ua përnën topën kurma 1/3 vritën dhe këta janë dëshmorët më të mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe 1/3 janë ato të, të cilet do jenë fitimtarët, këtyr nuk u bën dëm as një lloj fitën ai që do ekzistojë në faqen e dhëut. Më pas Allahu i mëdhëruar e vendos humbjen mbi romakët. Edhe vritën për tyr shumë, shumë numër shumë i madh. Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, aisë nuk e shpar ndonjëherë vrasi e tillë një numër aq masiv ja as në të gjithë luftat. Aisa thot, thot profetës sëllëm, aisa kalon dhe zogu si për tyre edhe nuk i kalon ata dhe sa bi i ngordur. Aty thot numërohen, do të një vrasje madhe numërohen, bas luftës, fëmijet e një gjyshi ose një në që janë familje e përbashkët nga një qimë veta kanë gjerur të për e tyre vetëm një. Pas kësa, thot profetës sëllëm, e mbas gjithë të sajvdekje dhe vrasje madhe që ndot, thot, A mund njëri të njëriu të gëzohet me atë plaç lufte që mund të ketë fituar ose mund gëzohet me një trashëgimi që mund të ndahet kur kam dheu kaj shumë? Edhe atëherë thonë muslimanët që fitojnë në Konstantinopoli. Edhe e zhirojnë ata. Në një transmetim thonë profeti sallallahu alaihi wasallam a keni dëgjuar për një qytet, një anë në të cilin është nga toka dhe anë tjetër është nga deti? I thonë po i dërguar i Allahut. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka për të bërë kiametin. Dhe jeri sa atëta sulmojnë 70.000 nga benis haqët Në më thënë, këta që dhë do të shkëm për të shkëm për të shkëm kësë në pojnë nuk e në rabë Jam benis haqë, se arabët e në benu Ismail Dhe kur të shkojnë atë jenë, nuk kam për të luftuar me armë Dhe asë kam për të gjuhetur me shtiza Por do thënë, laj, laj, në laj, Allahu akbar Dhe do bjerë një ranë e mureve të qytetit Anë e detet Më pas do thonë përre në ty, la ilahin, Allah, Allah, akëpër, dhe do bira në tjetër. Më pas do thonë përre të, la ilahin, Allah, Allah, akëpër, dhe do t'uliro të do hynë, dhe do fitojnë. Ndërkoj që ta jënduk e ndarë plaqën e luftës, i kanë varur, thotë, në hadit shpatat e tyre në pëmët e ullirit. Thotë, thërët shëjtani dhe thotë, dhe gjali ka shkuar të familit tuajat. Ather ata i hedhin ato që kanë në duar të tyre dhe dalin. Por kjo që thot shejtani është kohë, nuk është e vërtetë. Më pas dërgojnë 10 kalorës. Po ti dgjosh në vëmendje hadithet, flet për shpata, për kalorës, domthonë çuditë të njeriu, domthonë këto që, që jetojmë ne. Ne nuk e dimë se kur do të ndodhë kjo lloj ngjarjeje. Dhe ne besojmë që ajo që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është më sa e vërtetë. Edhe ajo që kupton nga hadithet është në këtë në këtë kohë njerëz do kthehen te Lufta tradicionale që ka qenë dikur me armët e thjeshta. Kjo është ajo që kupton nga hadithi. Do të bëhen 10 kalorës sot. Qi janë para roja, po profeti sallallahu alajhi wasallam, un i di emrat e tyre, emrat e popullarëve të tyre, edhe ngjyrat e kuajve të tyre, ata janë kalorës më të mirë në faqen e dhëvjës. Edhe kur të vinin ata në sham, këta kalorësit atëherë do dalin te xhati. Kjo është një gjarje për të cilën ka të reguar profetis sallallahu al.sallem e cila ka për të ndodhur për barën se të dhinë shenjët e mdajtë kanëhetët. Gjithashtu të reguar një transmitim që disa sahabe kanë dëgjuar profetis sallallahu al.sallem që ka thënë gjithashtu nuk ka për të burë këmjeti dhe dhe nuk ka për të dalë dhe gjali deresat e shirojt kësë në në poja dhe në basaj Roma. Qudu në hadithë. Shëtanë shënë të këmetit do të cilët nuk kanë ardhur, edhe muslimanët presin që do të, të vijë. Dhe kjo është premtim për Allahu Subhanuhu Teala, inna Allaha la yuflifu al-miad. Allahu i madhor nuk e thyen premtimin e Tij. Ajo do vijë. Mbas këtyre shenjave priten që të vijnë ato që quhen shenjat e mëdha të kiametit. Edhe shenjat e mëdha të kiametit Nuk është se kam do një emërtim dhe më thëmë të veçam të se quen shenë dhaja, përveç faktit që ato janë një gjarje të cilat, kur të vinë në tokë, ka për të ndodhë në ndryshimet të më dhaja në tokë edhe një qijënë. Dhe, gjithashtu, me ardhin e tyre, kja metje është shumë, shumë avërësishë dhe të rgojmë. Prandaj edhe djetarët i kanë qujtë të shenje të më dhajë, gjithashtu ardhje e tyre janë të një pas njëshme, pas njërë një pas tjitë është shumë afer. Faktikisht nuk ka as një argument fetarë, me sa di, dhe me sa kam lezuar, i cili të regonë rëdhitjen e regull të plot të shenjeve të më dhajët ka mejti se si do vi në to si pas radhës, nuk dim të ke një argument të qarë për të bëgjeje. Kur argumentet kanë treguar një lloj radhitie ose disa lloj radithies të prngjashme që na tregojnë me përafërsi se si do jen disa shenjat e radhitura, në çfarë forme do jen. Tregon në hadithin e Muslimit që që transmeton Hudhayf ibn Usayd al-Ghifari radhiyallahu anhu thotë: Doli një profet i sallallahu alaihi wasallam tek ne, ndërkohë që ne po flisim me njëtin dhe tha: Për çfarë po flisni? I tham po flasim për Kiametin. Që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka për të bërë kameti deri sa të shikoni 10 argumente ose 10 shenja. Dhe prandaj kanë qjudëtar këto shenjat të mbaas sepse këtë ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vetëm, të veçantë, të çuditshme për njerëzimin dhe për mbar universin. Edhe tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam se për dy shenja është që do vi një tym nga qielli tocien ka për mëllëllon Kur'an do vi shpjegimit më i detajuar është dalja e djalit gënjeshtarit i cili pretendon se është Zot do vi shpjegimit inshallah është dalja e kafshës e cila i ndan njerëzën besimtarë dhe kafira sipas asaj që meritojnë më tek Allahu i madhëruar është lindja e diellit nga perëndimi edhe do vi shpjegimit inshallah me lenin Allahut zbritja e Isa li Islam çu thot hadith me këtë lloj radhite thot hadith Zbrit e Isalet selam, dalja yuju yuju macu dhe tre fundosi, don tre shenja. Një fundosi në lindje, një fundosi në perëndim dhe një fundosi që dihu në Arbidon, do të fundoset tokos gjigande. Dhe shenja e fundit është që do të dalë një zjarr nga Jemeni, i cili do të grumbulloj njerëzit në tokën ku aty mbi ta do bëhet Kemeti, do në tokën e Shamit dhe mbi aty do bëhet Kemeti mbi ta. Kështu në këtë lloj radhiti tregohen kto shenja në hadithin e Muslimit. Gjithashtu Imam Muslimi po i ka transmetuar një hadith tjetër ku e treguar këto të shenjë këtë me një radhitje tjetër përveç kësaj. Kjo tregon që kjo radhitje që e përmendun hadith nuk nuk ka ndonjë domethënie të veçantë. Por desa transmetues kanë përmendur në forma të ndryshme radhitjen, kjo tregon që nuk di se kush është më saktë, kush më përpara tjetrës. Por ata thjesht kan, i kanë përmendur ato siç mund i kenë mbajtur mend, edhe nuk diën në të vërtetë se kush jetë përpara tjetrës. Por ne kemi mundësi që të bëjmë një rrodhitie të përafërt me disa shenja. Prandaj dijet, dije domthonë në formë të qartë që Dejxhali, Allahu na ruaj nga sherrri i ti, tij, ka për të ardhur përpara dalit e Isës s.a.s.l. dhe përpara e dushma Xhurxhëve. Siç tregon në për hadithe, do të dalë Dejxhali ka për dalën në kohën e Mehedit radhiyallahu anhu. Në kohën e tij dhe Dejxhali ka për të luftuar Mehudin, dhe Mehdi ka për të luftuar Dejxalin gjithashtu. Në kohën e tij do dalë dhe gjallin. Në basë ti, do vijit së alë i selam, të në shenë njohëra, që dhjetë rrë dhjetë të ty në të dhe forme, në basë ardhje së jisë së alë i selam, a i dhe vrasë dhe gjallin, në pasë të regohën në hadith, që në basë si besimtarët, të vrasë dhe gjallin dhe të fitojnë, atëhere do dërgojë Allah e gjujë më gjujë, do dalin atëhere. Që e dalje e dhe, të ty e që ka vonuar. Edhe, në gjithë shumë të Që edhe në kohën e djushmë xhuxëve njerëzit do shkoin të bëjnë haxh dhe umre. Kë tregovan që jeta vazhdon. Edhe pse ka peripecie, ka rrezikë vrasje në rradh, njerëzit opersiv vazhdojnë për njerëzit. Kto janë disa shenjat të cilat janë radhitur në për hadithën në formë të qartë, siç po i përmendim. Ndërsa kush është shenja e parë e cila do vij, kjo është treguar domthonë në në dy hadihët e të sirat rëgojnë dy shenjët të ndryshme edhe të dy janë të cilësuar që janë shenjët e para të resmeton Abdullah ibn Umur thot e kam të gjuar profetin sallallahu alim sellem se ka thënë shenjët e para që do dal është lindja e djelën nga përëndimi edhe dalje e kafshës të kënjërzit para dite ka për dalë para njërzit të kënjërzit para dite thot e dhe cilat do për i tërë të dyjëve t tjetra e shoqeronet të me njëherë. Dhe me dhe, abdobë nëmëri, të regon nga profetës sënë se ka të reguar të unë që shenje e parë që të dalë është lindje e djelë nga përëndimi, dhe dalje e kafsh e cila i vullos njërëzën në balë dhe ose në hundë dhe o thotë besimtar ose qafir. Edhe të cila do të dalë për para, tjetra është me njëherë pasaj ose bashkë më të. Këta haditë t Tot qëndruan dhe ulën një herë tek Meruan Ibnul Hakeem në Medinë tre persona nga muslimanë dhe dëgjuan ato të duke treguar dhe duke thënë. Po tregonte shenjat e kemideve dhe tha që shenja e parë që ka por dal është ardha e Dejjalit. Kjo dhon hadith rasonojë gjithashtu me muslimanë, hadithin më së sakt. Falë dietarkën treguar ndaj Ibnul Hajj Hasanani ka bërë një lloj bashkimi me të, dy haditheve në mënyrë të, të të bukur të mirë, të panumshme. Thotë Duke shikuar argumentet, ne mund gjykojmë që dalja e Djalit është shenja e parë prej shenjave të mëdha, të cilat tregojnë, do të thonë, hyn tek shenjat e mëdha, të cilat tregojnë për një ndryshim total në faqen e tokës. Që tregojmë për një ndryshim total në faqen e tokës. Ndërsa lindja e diellit nga perëndimi është shenja e parë, është shenja e parë e cila tregon për një ndryshim madhështor në gjendjen e gjithuniversit. Edhe fundi i saj passe do jetë me, më thon me kryerën e kometit, Allahu na ruaj nga sherrin e kometit. Edhe passe Zot ibn Hajal al-Salan nuk e çudit thotë që ka fsha të dalë në të njëjtën ditë në të cilën dielli të lindë terrenimit. Nuk e çudit. Dhe arsyeja është sepse kur lind dielli nga perëndimi, kuptimi i saj është që porta e, port e tobës për njerëzit është mbyllur. Nuk ka më topë për ta. Do vit se iimë mbrapa. Gjithashtu dalja e kafshës është, domethënë, kursi është ajo që del dhe i shënon njerëz të mos besimtar ose besimtar për ta plotësuar dhe për ta siguruar mbyllin e portës për njerëz. Nuk nuk plotëson. Nuk ka më sajmë ndryshim përveç kësaj që anëto vullonse besimtar ose mosbesimtar si ti jam. Kjo është pjesë e akides së muslimanëve, të cilën duhet ta besojmë ne si musliman, këtë nreguar në hadithe të në sakta, edhe ato dovin, do vinë atë kurdo Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, një prej dukurive që ndodh është që këto shenja kur të dalin ato kanë për të ardhur njëra pas tjetrës shumë shpejt. Nuk ka më vonesë ndohet siç bëhet fjalë për shenjën e kemedit kur themi që nga kohë profetit sllallam dërmsyn ka dalë shenjë e kemedit që duhet të kemedit është afër. Këto kur dalin dhe jenë njëra pas tjetërës, trasmetone buhërërë në hadisin që të ka tërguar i mën të berani në liber dhe ti, nga profetisë sonatësërem se ka thënë, dalja e shenjeve të kemet dhe më shenje të në dha, dhe jenë njëra pas tjetërës, ashtu si gjbien ruazat nga Gjerdani. Në nëse kejnë Gjerdan dhe ti e pret të telin e ti, kur të bie ruazat, ashtu në dojformë e kamë bërtarë dhe shenje të në d Në më dojnë që të regonë në hadith që ta në shumë afrën një atyre, po dojnë njërë për tyre. Një dhe shumë të regonë në hadith e ima Mahmedit, se Isa A.S., të regonë Profetët A.S., se Isa A.S. thot, më thot besintarëve atëherë, thot Allah i më dheruar më ka të reguar mua. Thot se kur të ndodhin këto, të më kur ndonë të shenjët e më dhatë, që dalit dhe gjallit ardja ime dhe je gjush ma gjush dhe më radhë, të kënë njohratë Thot atëherë këmeti për njërzit është si gruaja shtatë zanë e cila ka plëcuar nëndë muaj. Këmeti për njërzat herë si gruaja shtatë zanë e cila i ka plëcuar nëndë muaj edhe familje e saj pretë në shdo moment të ditës apo të natës që ajo të lindë. Këshu është këmeti për njërzit në të kohë. Këto e në të që të regohen në lidhje me përnjë. Parathënin dhe hyrjen në përshenjët e mëdhati kamedit dhe detajt e tyre do vinë në hytbet të ardshme sepse në to kada ka gogja detaje dhe ato e në shumë të rëndësishme ato e në piesa akides e muslimanëve të cilën ata duhet të besojnë që të plëtsojnë besimin e tyre në ditën e gjukimit sepse besimin e ditën e gjukimit është një prej shtyllove të imanit nuk plëtsojnë besimin një i dhe po që e se nuk e beson të një gjukimit, e ndërtoh hynë edhe besimin e të shenja, nësë Allah në madhruar në ruaj nga shere, e saj që fjenë. Mëhamdullahu, salatu, salamu, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, e gjmërin. Kur temi që shenja të mëgatë, kametit dhe vinë njëra pas tjetërës, jo nuk do thotë që nuk do këtë me shenjat e tjera të vogla. Por kundrazi, mbas këtyre shenjave të mëdha do ndodhin dhe shenjat e tjera të cilat nuk cilësohen si shenjat e mëdha, por janë shenjat kametit dhe ato mund të vijnë gjatkohos kur ti ke shenjën e mëdha ose mbas tyre. Edhe një prej këtyre shenjave ne kemi treguar në vitet kaluar, e kaluara është prishja e qapës. Ne kemi folur për ta. Gjithashtu një prej shenjave është që do dalë një erë që përshkruhet, dhe më thëmë, në hadithet të sakta, dhe dhe një ere mirë, thët, e thila dhët i marë shpirtin besim të arë, dhe kjo dhe jetë shumë afër kemetit. Në atë kohë kur, Allahu subhanu të ta në ka cektuar që në tokë do njëlen vetëm ata njëre sësirë nuk thonë Allah, nuk do përmëndë dhe emi Allah parë në faqën e dhejot, që në bita të bëdë kemeti. Ka thëmë profetit sallallahu alesillem, kryesat, më të qia të ka loj madhuruar, janë ata që aldhuruen varet, janë dhe ata të cilit i kapë kiametit gjallë. Përndaj, një prejmirësire të loj dhe mëshirë tia është që a loj madhuruar dërgon një erë një flad të mirë, i cili u a merë shpirë të ratë besimtarëve, edhe ata nuk e përjetojnë të merë një kametit, por vdesin për para edhe takojnë allon besimtarë. Trasmetodhë në hadithin e në wasib në sëmëranit, është një hadithi gjatë që fitë për historinët dhe gjallit, njëjarin dhe gjallit dhe, dhe Isa a.s. dhe gjurjë ma gjur, pas taj thotë, në të thunë nër tjera, më pasë dërgonë Allah i më dhëruar një erë. Dhe kjo erë dhe jetë masë të rëzdejnë si Isa a.s. Masë i sa tjetojnë tokë për disa vite, atëhere dërgonë Allah i më dhëruar masë dhekës e ti i, një falkoë Allahu në sadëta jo dërgon një herë e cila Allah u merr shpirtin e besimtarëve, po dërgon Allahu një herë të mirë, e cila u hyn besimtarëve në sjetullat e tyre dhe, dhe u merr shpirtin. Çdo besimtar dhe çdo musliman, çdo besimtar të mirë dhe musliman, edhe pse është gjunaqja por është musliman. Përdesur musliman do të marrë shpirtin aty që nuk ka porta për jetu kemetin e gjallë. Edhe do ngelen njerëzin më të këqij, të cilët do bëjnë me njëri tjetrin imoralitet si gomert. Shytu në hadith Edhe mbita do krujët kametit Edhe mbita do bjerë shërë i kametit Gjitha shu trasmetonë muslimin nga Dullab në Amor Se profetit sallallahu aleyhi sallam Ka të reguar ndër tjerë dhët do dalt dë gjali Më pas Dërgonë allahu isa Isën bjerën e mërjemis Aleyhi sallam Aleyhi sallatu e sallam Dhe dhe i është njësoj Ose është një jashë më rurë Ka qenjë i përshofet profetit sallallahu aleyhi sallam Edhe do shkoi do ta ndjeki mbrapa Isa alayhisalam do xalën derisa ta vras atë. Edhe atë do qëndrojnë njerëzit 70 vjet. Por këto 70 vjet nuk do ketë armiqësi ndërmjet askujt edhe ndërmjet as kujt dhe të tjerëve. Donë nuk do ketë armiqësi me njerëz të fara. Por pastë dërgon Allahu i mëdhuruar një herë një të ftoht nga Ana e Shamit. Dërgon një herë të ftoht nga Ana e Shamit. Edhe kjo herë nuk le askënd prej besimtarëve të cilët kanë një thërmi imani dhe xejnë në zemrën e tyre pa ja marrë shpirtin, derisa thotë mbase mund një besimtar të hyjë në në një shpellë brenda malit, i shkon deri aty ku tjetë dhe ja merr shpirtin. Kjo tregon që ky është fundi. Mbase asaj nuk ngelet vetëm se të bëhet kmathfraketi me njerëz të qinj. Allah na ruaj i imanin. Edhe ashtu ai që kuptohet për këtë gjëje, është një lloj dobie që ka lidhje me jetën tonë përgjithsisht. Po sikosh Allahu më dhuar, këtu në këtë hadith tregon se Allahu do ta marrë shpirtin besimtarë dhe do t'i lejojë kafirët gjallë. Kë tregon që vdekja nuk është herë për besimtarin. Se shumë shpesh gjendë dhe njerëz se si e nuk kanë dije ose thotë pse Allahu më dhuar më shpirtin tyret njerëve dhe, dhe dhe nuk ka marrë ty të, të, të kishive sepse këta njëre se të nuk të ka nukarim të kuptojnë dot që Allah i më dhruar i letë të qimë dë nja që të ashtojnë zullumin dhe pasajt i të noja ta edhe të marrën atë që meritojnë të ka Allah të plotë njërë po personi kur nuk beson që ka ditë logërie, i nga të rëmë në logërit edhe i dalin në logërit më pëshë, edhe këllon mendon keqë për Allah, subhanu t'ala ta edhe mendon se Allah i më dhruar i letë të qimë bën q Gjithë kjo vjen nga një ranë të të të tjyre Sepse Allah i më duar Sintër asu a merë shpirin të tjyre Sintër si më shirë për ta Që ata mos përjetun të merë në kamedi por, por të të merë ta përjetun Ata që njëri zë më të qimë Në një hadith Thuet që Këtë rësmetone buarere Allah i më duar dhe dërgoj një erë Nga jemeni e cila është është më e bud Se sa më ndafshin nuk le asnjë për besimtari që ka sado sa, sa pak thërmie iman në zemër para e marr shpirtin. Kjo e thon gjithashtu muslimani, atë dish më së sakt. Në hadithin e parë thuhet nga nga Ashami, kurse tu fut nga Jemeni, ka dy hadithe të sakta. Kam në dietar këto dy mundsi. E para mundësia është që këto të jenë dy era të ndryshme, njëra dal nga Ashami, tjetra dal nga Jemeni, ose mundësia e dytë është që origjinën të ketë nga një për këtër dy vënde, pas e përhabe në të dy vënde dhe në vënde dhe tjera. Që që kur thutë në hadith që është me shamë nga e men, nuk, nuk është kontrekëtore, por ka mundësit një dy eratë ndryshmi që kam burime në dy vëndë ndryshme dhe shkon për të këtë besintare dhe o marën shpiltë në tyre që të ngellin në tokë ata që thonë nuk thonë Allah. I dështë të shpërmëndu n Se profetullallahu ka thonë do ngelet një grup nga ummeti im, do luftojnë në të vërtetën, do jenë fitimtarë derë ditën e gjykimit. Në një transmetim thuhet, do luftojnë, do jenë fitimtarë derisa të vi urdhri i Allahut, do ata jenë në këtë gjendje. Nikeq që ne treguam tu që era do marr fitim besimtar, kurse këtu në hadith thuhet derë ditën di e gjykimit ose derisa vi urdhri i Allahut. Kanë dhënë dietarë, kuptimi i saj është Deri në gjykimin do dhe të thonë deri përpara se të vijë kjo erë, dhe thot kur zi urdhë Allahu, do të luftojnë derisa të zi urdhë Allahu, domthonë dhe deri sa të vijë kjo erë e cila omer shpirtin besimtarëve. Edhe, edhe në këtë kohë me të vërtetë Kiameti është shumë afër për njerëzit. Kto janë disa shpjegimet nevojshme lidhje me shenjat edhe në hutën e ardhme do vi shpjegim më i zgjeruar në lidhje me shenjat e Kiametit, të cilat janë pjesë akides së muslimanëve, edhe ato do ndodhin, ne kemi parë për ytyrë shenjave shumë Të dhërat kanë vërtetuar dhe kanë treguar qartë vërtetësinë e asaj që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem edhe pse kanë kaluar tashmë mbi 1400 vjet. Edhe nëse ne do jetojmë ose brezat pas nesh kanë porshirour të gjëra që i ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem, nëse nuk ne e bëhet në mundësi ti shikojmë të, të tjerë do to, edhe nëse ajo pasazhetan, pasazhet e pasazhetë të tjera ose ato që do Allahu e di ai sigurt u ndodh, plus Allahu i mëdhuruar që të naruaj nga shere ditis kametit, lusë Allah në më dhuar dhe në mbjullë të jetë me punë mira, ku shvdes për të është bërë kameti, këto të regohen që besimtari ti besoj këto shenja, dhe kjo është pjesa ki të stonë, edhe këto të regohen që besimtari të përgatitet, që edhe për jërë të vdeka para saj, për të në të vërtet është bërë kameti, edhe ishe përgatitur për të takurë Allah s.w.t në dhërujë sinceritet në zdo punë në zdo pjallë që temi edhe nga mbyllë të jetë në punë njërat në me përgjënë në gjenit e fisika